Goizuntan sozial gai bat haipatuko dugu, laguntza etxerat elkarteari interesatuko gira, hau Azparneko lugaldean da, egoitza Azparnean, eta gurekin, zuzendalia, jil edo egunon? Egunon. Beraz, lehen aldikotz, larun batuntan ateidekiak antolatuko dituzue, aurzein degibatean? Bai, uh, nahi ginoen uh, ba, ateidekiak uh, antolatu, lehen aldikotz gure elkartean, uh, Eta horretan idiki dugu eta horretan egi berri bat hor, hemen, hemen azparne, Azparneko choko untan. Eta nahi ginoen presentatu gure servizu guziak. Voilà. Galde bat izan da, jenden ganik horren egiteko dozuek ikusi duzu zegatik ez hori uh, antolatu. Ba, Egia erran kuruska horretan egi berri hori uh, antolatuat duute Azparneko uh, luraldeko terren. Uh, herriek eh, azparneko lugaldean eta guri eman dute eta um, ortaz okupatzeko behaz eta gure autetxiak uh, uh, hemen uh, administrazio kontra hiluan uh, nahiztuten ere ideki hauza uh, indiki hori uh, jendear hemen erakusteko uh, zer, uh, zer batimendu eta zer, uh, zer antolatzen dugun barnean egan behar da uh, azparneko lugaldean hiru hauza indiki badirela bai efen gure elkartean uh, batugu dela uh, Uh, Hidu horzen bai uh, bi kolektibioak eta baino eta uh, familial delakoa. Uh, Amanoekin egide uh, da, beren etxen uh, egitze bitzen hauak. Uh, Zer hauk bako txian? Batugu egunero uh, egunta uh, hauk hauk egitze bitzen. Uh, Berroita hauk uh, etxeko haurtzainan zerbitzuan eta juta noi uh, kolektibituan. Ona. Eta um, aipatu behar da ere uh, aur zaindegi horak hor baino lehen basela uh, laguntza ere e, etxeetan xagendako eta helbagituentzat edo betan sortu da. Ez ez horia etzina gure elkarteak sortu da dira oai, begoita hirugte. Bez hasi dira gure lehen... Lehen lanak etxez-etxez jenden laguntzeko, bere netxena egoiteko, eh? etxeko laguntza, e, eta hori hasi da, bai, mila behatzi egun eta juta noita jameka uktean. Egan berdan, Galdea beharra, ahundienan nunda etxe horietan uh, usu, uh, ze Galdemota bada usu eldudena? Zerbitzu honen elburua da, eta autonomia galtzen duten eridiren eta helbarrituak diren pertsonen laguntza. Egunereko funtsesko ekintzetan, eh, behaz pertsonen garbitzeko, altsatzeko, eh, oherazteko, jateko, remedioen hartzeko eta ibiltzeko laguntza. Eh, ere fen garbiketan egiteko, eh, etxen garbiketan egiteko, eta horretan badugu beh, galdera... Egunero, eta hemen datzen den galdera bate. Eh? Hemen datzen da, zergatik bizia joanotakario baita, erretretak joanotak ipio, nondik dute laguntza jende horiek? Alors, uh, hunkitzen dute uh, erretretako kesatik, kontseilu nagusitik, apa alokazioan personalize autonomiko delakoa ekin, uh, bere sakoreetik ere maiten dute, eta uh, Jendek nahi, nahi dute ahal bezein ah, lusaz egon bere etxen, eh? e, zen eta ah, ah, zahetxetan ere ah, ah, likiak ah, kario dira ere, eta ez estat denen ah, tokiare behaz ah, nahi dute eberen etxen egon, eta guk laguntzen ditugu ahal bezein egoiteko etxen. Ona. Zergatik kupuruain mendatzen da, uxtez uxte? Denetan bezara, efen, jendek ah, chartzen ari dira, eh? eta chartzen dira lusaz, hobi, Eh, Behi gomba da hori, ta, eta nahi dute, dute uh, egone txetan, eta gu haigira ere uh, gure uh, lanekin uh, bere voluntatean eta onagtzen, eh, zen eta ara, gure langileak ere haig dira uh, uh, ikasten uh, lan horiei, eta aspaldian, eh, hasi dira, eta batugu... Uh, diplomatuak eta lanean ai direra kontza baina eh nah, hala nah, galderak ai dira hemen datzen eta gu ere nahi dugu ere galdera horiek agapostu bat han bezen ona emen. Zenitzen da ala ere bizia joan Joanotazailo dela? Bai, iegan eh, e e e e e e e erozu eh, retrat tipiak eh, badugula hemen eh, eta eta jendek ere haidirera sartzen eh, hori ikusten da eh, gure publikoa da eh, egunero eh, eritzen, eh, eritzen da eta badute eh, baute beharrak eh egoiteko etzena eh, gure beharra eta ez bakarrik guriak eh, batira ere errizainak eh, ere haidira itsetsi ibiltzen hola eh, kuba badugu parte eh, importante bate mesgira ba, be harri dira ez dira bakarrik bakarrik eta nianari eta e, etetan su eh? Zu, laguntza etxerat e, elkartean e, bouleguetan eta etxe zaitzeko zenbat ziste eta gero bestalde zenbat langile dira jendeten jendeta okupatzeko hemen bouleguetan e, e, sortzigira eta gero e, orrotarat e, etxe zerbitzu e, sirbitzu Gira, ogoita um, hamabost, eta gero uh, haukzein digi uh, serbitzu horiekin, oro uh, tarra eta uh, gure elkartzen bat ira uh, guai uh, latanoita hamak langile. Geroa, uh, nola uh, aipatu duzu, eh, uh, kupuru zela, laguntzak kipitzen edo gero eta zairo dela azteko lagundua zaiteko. geroa nola aintzinetik ikusten da, nola prestatzen da, eta zer egan nahi du zuen beharra juano eta haundio dela. Bai, bon, hoztan egian e, diru mailan, o, hori e, gure elkarteak ari, ari da, e, hemen behagak batira eta gure elkarteak e, handitzen. E, shantza dugu, hemen e, ukaitea bi zango horiek, etxezetxe eh? zerbitzu horiek eta hau zendegi horiek, e, latan la, la hoita hamak langilegira, ba, bizango horiekin ergan dezaun agiatzen gira, pixkanaka, pixkanaka ekilibbittatzen gurean gure, gure uh, budgetta Mea, uh, Higie egan geroa, ez da hund klaga. Gil Garai Milesker, dugu, laguntza etxerateko zuzen zirela. Geroa ere ipatzen zinaukun, eta jakin diru laguntza jaundi bat txipituko zauzuela elduden uztetik aintzina, departamentuko kontseilu nagusitik berrogoita amarmila euro gutiago sartuko da, horrek ez ditu konduen kudeak eta errestuko jakinez laguntza etxerat elkartearen beharra, gero eta dela azparneko lugaldean. Era Zan bezala jendeaik er laguntzae txeratek gain, hiru aukzaindegien agdura badu soziale unek, eta larun batuntan azpagnen likuinerateko bidian den kuluska aukzaindegian, ate idekiak antoratuko ditu laguntzae txeratek, goizeko amagorenetarik, aratsaldeko lauak arte.